Кому? Та все тій самій і так понад усяку міру завантажені. Ото й уся допомога. Марія Трохімівна не нарікала, тільки закотила очі і видихнула черговий шедевр. На тій же страці і з'їхали. Марія Трохімівна, а хто у нас сьогодні на обході? Запитала всезнаючу Рудіну Софія, десь у глибині душі, сподіваючись, що не дарма за стіною в кабінеті професорки, яка приходила також дуже рано, досі тихо. Завуч посміхнулася. Знаю, знаю, Софія Андрійовна, що вам хочеться почути? Справдалася віковічна мрія трудящих. Марина Кирилівна у відрядженні. Обхід робитиме доцент Зарицький. Софії закортіло підскочити і застрибати на одній ніжці, як першокласниці. Вона навіть примірилася чмокнути симпатягу Рудіну у щічку, та цієї хвилини до асистентської зайшла Галина Данилівна. «Доброє утро, Машенька!» «Ага!» Так, так, як завжди, наче Софії не існує в природі. Машенько, сказала просто, доброго ранку. Ні, підкреслено, Машенько, а ти як там вас із Ліною назвати? В пристойнім товаристві таких слів і не вимовляють. А ти, сиди собі маком, до тебе не звертаються, обійдешся без доброго утра. А втім, нещасна вона жінка ця Давилівна. Така висока концентрація їді не на користь організмові. Іще не стара, а очі від злості ледь не повилазять. Палець, яким вона має звичку потрясати у повітрі, вичитуючи черговому студентові бездільнику, здається, постійно тіпає нечиста сила, так і до Паркінсона недовго а 17 м'язів обличчя на віки паралізовані. Усі студенти до одного, окрім рідкісних винятків, наприклад, дочки головного лікаря чи синів дочок працівників інституту, але не всіх, а тих, кого жаба шанує або боїться, усі студенти в неї не роби, лінтюхи, дебіли, тупаки, гультяї чи повії. Кого цікавить? Може, продовжити синаномічний ряд далі. Чого-чого, а епітетів такого плану вона знала безліч і використовувала сміливо і аж до набридливості постійно. Кожна перерва починалася з драматичної промови, з якої випливало, що студенти з кожним роком стають все дурніші, зовсім не бажають вчитися, не поважають викладачів, Коротше, весь полк крокує не в ногу І де тільки знаходять стільки отих дебіло-ідіотів І якою лише силою збирають їх до однієї групи І чому саме оці групи щоразу дають нещасній мучениці Галині Данилівні Нещасна вона жінка Такі злі на весь світ люди не бувають щасливими. Годинник показував дев'яту. Розпочиналися заняття. Софія йшла сходами до своєї навчальної кімнати. Її обганяли студенти. «Доброго ранку, Софія Андрійовна!» Вона посміхалася у відповідь. «Доброго ранку!» «І що цій жабі не влад?» Чудові діти. Принаймні в її групах. Ну, один ледер у групі повинен бути, це закон. Ну, два, три – це вже як пощастить. До медичних вузів клінічні нездари таки не вступають. А дурнів не беруть. Конкурс і спити. Хіба випадково чи по великому блату якийсь проскочить, Загалом вже студенти хочуть вчитися і вчаться непогано. Чого нарікати? І ще одне завжди зачіпало її заживе. Майже всі на кафетрі між собою –